Була для тебе розвагою, як і моя випадкова поява. відтоді почуваюся трішки роботом, який існує за усталеними порядками. Зізнаюся тобі у своїй капітуляції перед симпатичною жінкою. Навіть не знаю, навіщо про це кажу. У помислах я не мав нічого поганого чи такого, щоб могло відсторонити тебе. Оля виявилася тим випробуванням, яка взяла верх над моєю волею. Кілька разів ми разом поверталися з університету. Стежинами зелених тінистих пагорбів Голосіївського лісу йшли до тролейбусної зупинки парк імені Максима Рильського, де я чекав, коли Оля сяде на тролейбус і поїде до метро Либіцька. Потім я повертався пішки додому, Подумки, аналізуючи свої невинні і водночас непрості зустрічі з Олею. Ти не повіриш, але ми ще навіть не розмовляючи про те, що між нами діється, поводилися обережно та делікатно. Тиждень за тижнем, і ми вже верталися разом з університету, з тижками, укритими золотисто-червоним листям, трималися за руки. На першій призначеній зустрічі я поцілував Олю. Для мене це було справжнім подвигом, бо я раніше не зважувався. Вона відповіла поцілунком. Коли я цілував, Оля заплющувала очі. В такій миті я завжди згадував тебе, уявляв твоє лице, усмішку, погляд. Воля дуже активно поставилася до наших зустрічей і, признатися, почала мені набридати. Особливо гостро та неприємно я відчув, як руйнується мій звичний час. Його раніше спокійний, врівноважений плин тепер перетворився на бурхливу ріку з несподіваною бистриною чи не менш несподіваними заводями. Ще гірше стало тоді, коли ми переспали, цей ритуал, відразу після наших пар бігти в мою квартиру і лізти в ліжко, емоційно мене страшенно заводив, але раціонально я розумів, що з кожним днем катастрофічно швидко віддаляюся від себе попереднього, звичного, сталого. Я не міг більше працювати, читати улюблені книги, стежити за новинками європейської та американської думки. Я став розгубленим, хаотичним, неврівноваженим. Навіть моя стара сусідка, тьотя Ася, сказала мені, що моє лице світиться. Я прагнув уникати Олі, але вона приходила, ніби у справах у мій навчальний корпус і ми знову бачилися, знову йшли осінніми стежками Голосіївського лісу до зупинки парк імені Максима Рильського, а потім знову опинялися в моїй квартирі. Я гаряче цілував її, повністю віддаючи себе, божеволів від оленого тіла, але подумки переживав нестерпні тортури. Я ніколи не стану мислителем, я ніколи не стану самітником і не звільнюся від цього світу. Звідчаєм дивився на стоси книг, папок, набитих ксерокопіями та роздруківками статей, есе, матеріалів викладацьких курсів науковців із різних країн, і бачив, як усе це ставало мертвою купою паперу, натомість поруч мене лежало біляве, тепле, запашне тіло Олі. Згадувалися іронічні слова Канта, що секс – лише механічне і зайве тертя двох тіл. Я повторював їх як мантру, але це не допомагало, бо тілесна механіка була міцнішою за мою нетілесну волю. Про нас заговорили колеги по роботі. Пампушка мені хтиво підморгував і шепотів – «Ну ти і жук, захомотав таку дівицю, настільки молодшу від себе, в неї на площі льва толстого трикімнатна квартира, ну ти жук, молодець!» Блистіли його масні вилуплені очі за квадратними окулярами. Подібні репліки я слухав із жахом, бо розумів, що світ невпинно накидає мені свої незримі тенета,